Уперше, як зрештою і вдруге, я дістався до Грацу літаком. У своєму квитку я спочатку прочитав «Відень швехат», а потім «Грац талергоф». Мені це щось казало, ця назва литовища. Але я не надто на ній зосереджувався. Мене куди більше цікавило, як складеться доля ОК, як вона зможе доїхати зі свого Кракова ситуації, коли австрійська федеральна залізниця страйкує. Вона майже ніколи не страйкує, раз на 100 років. Але саме в ці дні вона, курва, страйкує. Вона не хоче, щоб ми побачилися. Усі ці диспетчери, шляховики, машиністи і кондуктори по робітничому солідарно виступили проти нас. На якусь мить я став затятим ворогом профспілкового і страйкового руху. Їм би нашу зарплатню і взагалі, якого дідька так биситися з жиру. Тим часом назва Талергов усе одно звідкись вилазила і попри австрійську федеральну залізницю також не покоїла. Талергов. Ну так. Перша світова війна це поза всякими сумнівами. Але що саме? Якась вирішальна битва і, як завжди, без переможців? Звідня я додзвонився до ОК і дізнався, що вона їде автобусом. Тобто нам виявилося начхати на австрійську федеральну залізницю, хай собі страйкує ще місяцями. Приблизно тоді ж мене прострілило, зовсім як піхотинця Першої світової, але не кулею, з гадкою де я свого часу наткнувся на той Талергов. Ну так, Львів. Місто, в якому зі мною найбільше всього трапилося. І відразу ж по тому Личаківський цвинтар, номер два у моєму списку меланхолійних територій, куди я приходив тужити з потаємною надією. Що тут заримувати до тужити? З потаємною надією ожити. Номер один був, як відомо, високий замок. Це трохи дивно. Приходити на цвинтар, щоб відчути приплив позитивних емоцій. Це пахне чимось на зразок некрофілії, подумає не один із вас. Насправді це було способом існування у певній стилістиці. Концерти барокко, хард рок нещасливе, як тоді здавалося кохання, заношений одяг – Промоклі червики, перший сніг осені, нагробні свічки у дедалі густіших сутінках. Тоді ж я й надибав той пам'ятний знак. Чорний мармур з архаїчним написом «Жертвам Талергофа». 1914-1918. Галіцька Русь. Якісь росіяни, подумалося мені. Бо звідки б ще взявся той твердий знак? після слова жертвам. Це могли бути вояки царської армії, полеглі в якісь особливо криваві різанині. Їх убивали, і вони вбивали, на війні, як на війні. Але чому їхні останки було звезено аж сюди, до Львова? І де той Талергов? І от виявилося, що тепер він став литовищем на передмістях Краца. Насправді, вони не були ніякими вояками, а самими, що не є мирними жителями. Це така особлива категорія людності, що з'являється винятково у воєнний час. У мирний час мирних жителів, як таких, не існує. Іншими словами, для того, щоб стати мирним жителем, необхідно, аби у твоїй країні почалася війна. Інша необхідна передумова – ти повинен бути жінкою, стариком, дитиною або, принаймні, невійськово зобов'язаним чоловіком. У такому разі на тебе поширюється дія шляхетних міжнародних конвенцій, які покликані неухильно захищати життя і права мирних жителів під час бойових дій, проваджених військом ворожої держави. Добре, що такі конвенції існують. Зле – що вони ніколи не виконуються. Талерговський випадок проте особливий. Його в'язні виявилися не жертвами проти конвенційних дій, інакше кажучи, воєнних злочинів ворожої держави. Їх репресувала держава власна. Щось мусило звихнутися в такій толерантній австро-угорській монархії з початком війни. Якісь конституційні механізми, засади порозуміння між народами, культурами і конфесіями, та й просто запобіжники здорового глузду – усе з'їхало з рейок і покотилося в нікуди. Масовими розправами над західними українцями, що почалися осені 1914 року, досі ліберальна Дунайська імперія знищила себе як норму і недосяжний зразок. Зненацька виявилося, що у своїх найсхідніших регіонах вона густо заселена підривним кирилично-візантійським елементом, котрий тільки і мріє влитися в лоно єдиної Великої Росії. Проти цього елементу і вирішено було застосувати комплекс заходів, який нинішньою мовою тієї ж Великої Росії називається зачисткою. А решти – розстріли, повішення, а також вивезення у глиб держави з подальшим заснуванням спеціального концентраційного табору в місцевості Талергоф поблизу Граца, так це виглядало. За оцінками кількох дослідників, у 1914-1915 роках у Талергофі з різних причин тиф, голод, холод, виснаження – Загинуло понад три тисячі в'язнів. Так, я лише переказую начебто загальновідомі факти. Мені не вистачає зухвалості, щоб якось інтерпретувати їх. Можливо тому, що я при цьому прощаюся з черговою ілюзією. «Прощавай назавжди, цісарсько королівська Аркадія». Про те, чим був насправді Талергоф, нині Литовище, я дізнався щойно під час другого приїзду до Граца. І саме це, саме цю втрату ілюзії можна вважати найважливішим надбанням того разу. Натомість, першого разу ми з ок так чи інакше мусили зійти з замкової гори. Я безпомилково відстежую наш маршрут Бо іншого в нас не було, а цим ми йшли в останнє. Отже, ми перетнули Шлосбергплац і пішохідний Штек над водами муру, вкотре посміявшися з його штучного острова. Ах, як не вистачає Львову річки! Якби не річка, Львів можна було б легко переплутати з Грацом. Силовано жартував я. Далі ми йшли правим берегом по Ленткаї аж до перехрестя перед Гауптбрюкке. У всьому цьому не було б нічого надзвичайного, якби ми не йшли на звуки барабанів. Коло спрутоподібного кунстгаузу ми повернули праворуч на Зюттеролер-плац і врешті побачили, що відбувається. І демонстрантів і курдські прапори та гасла, і портрети Абдулли Оджалана, і поліцію. Поліція була налаштована цілком мирно. Курди також, хоч і танцювали в колі свій чоловічий танець протесту. Скільки їх там зібралося? Кілька сотень? Тисяча? У кожному разі достатньо, щоб заповнити цілу площу. Ось так ми й опинилися в самому центрі події до якої зовсім не готувалися, і про сенс якої могли тільки здогадуватися. А сенс був такий, що все це діялося виключно заради нас, аби зненацька оголити незліченні зв'язки усього з усім, а потім так само зненацька зруйнувати їх».